І ось він на дворі, яскраво в до ніг кидається вірний вовкодав баракуда, лащиться до ніг, здається, цілує черевики. Близька промайнула згадка, як повзали і такі лизали взуття його колишній товариш Вадим на прізвище Буряк, який спробував продати його іншому братку, хрінів бізнесмен Костя Превун, що спробував вийти з-під даху і курвалітка, яка було, обдарувала його сифілісом. Може взяти баракуду? Алюшка дав таке чудернецьке ім'я з собою. Він чує далеко. Ні, не треба. Зіграє свою останню роль до кінця. Сам. Але хто б то міг бути? Хто? Хто? Дід піхто. Може спочатку освітити простір довкола огорожі і промацати кожен закуток прожектором? Але що це дасть? Виявлять того, хто спалив будинок? Навряд, щоб він чекав, доки його висвітлять. Стріляти по всіх людських силуетах, які з'являться в полі зору прожектора? Все це означає одне. Я боюся, подумав Морс. А я боюся. І зрозумів. Боїться. Хоча, якщо його хочуть убити, навряд. Тоді для чого його викликають? Щоб показати, що він боягус? Ось він відчиняє ворота. Відчинити якісь здатні двоє людей – він і брат. Охоронці можуть зайти тільки з ним або з Люшкою. думає Геннадій. Невже він таки підозрює брата? Ворота безшумно відчиняються. Так само зачиняються. Ліхтарі освітлюють вулицю. Будинок на протилежному боці – у вікні якого видно жіночий силует. Далі справа, пустище і ставок, і тиша. Мертвотна нічна тиша сповиває царське село. Ну, стріляй, сволото! Подумки каже він до когось, кому конче потрібне його життя. Чи його голова? Ганьби не буде. Принаймні цього вечора чи вже ночі. Ночі, яку прострелюють його очі, і яка полює за ним. У цієї ночі сто очей і всі чорні. Вона роз'їдає його душу, його нутро. Кожна клітинка його тіла відтепер також чорна, отруєна люттю безсилля. Звідси з-під воріт видно частину царського села, яке вже спить. А за ним таке саме темне, тільки чотири чи п'ять вогників блимають приміське село. Їм, тим, хто там живе, Нема діла до переживання якогось там авторитета. Він ледве стримує себе, аби не дістати пістолета і не стріляти у цю безмовну й безглузду тишу. Якби озвався мобільник чи пролунав постріл, вже було б легше. Постріл? Але ж за пострілом настане його смерть. Про неї він думати не хоче. Значить, треба думати про щось інше. Про свого невидимого ворога. І він може бути і в нього за спиною. Ні, короб надто дурний для цього. Недалекий, але відданий. Малюк, новий охоронець, взагалі дивиться ще відданішими очима, ніби як у баракуди. Тоді хто? Хто? Виривається з його грудей пасмонний крик. Крику ніхто не чує. І не почує. За його спиною яскраво освітлений будинок. І він теж ознака його страху. Страху? Якби був страх, він би сюди не вийшов. Щось незнане досі стискає груди, якийсь спогад проситься до мозку, але так і не з'являється. Щось віддалено схоже на забутий сон, який не пригадати. Так він стоїть довго, може хвилин двадцять, а може і всі півгодини. Мабуть, збоку виглядає, наче він когось чекає, і ніхто не знає, що він чекає власної смерті. Грається з нею у нічний більярд. Але дивна річ, з кожною хвилиною страх не посилюється, а зникає. Зовсім нема страху. Витік, немов пісок, крізь його пальці. Зате під кортку дедалі дужче заповзає холод, і він починає проходжуватися вздовж огорожі, грипить під ногами сніг, і він зупиняється і тише знову хапає його в задушливі обійми. Сопе за ворітьми вірний баракуда. Не гавкай, отже, нікого не чує чужого. Гасне світло у будинку, де час від часу з'являвся жіночий силует. Чим так стривожена жінка міського чиновника, що пішов на підвищення до столиці, а її лишив у поліску?